اللہ رب العالمین و اصلي و اصلم على اشرف الاملیاء والمرسلین اما بعد كان و مخه د ارتدادا خبره ذکر شوه چې مبتدا او خبر مبتدا هم مرفوع خبر هم مرفوع وي کله کله په او خبر داسي اوشه داخل شي معنی د دینه مخکرا شي چې بیا دې تمو مقدمه او خبر نشووي سیدا کاريدا کاريدا کاريدا کاريدا میزاله د 10 د لک 10 د لک ټوپه یو اچول سپین قرآن د اوا غږ ستو چې پک ته تعلیم ها ور دي واچول ټوپه یې ښکره کاله سام دې را و غوستو. امن دې وتاړې. هلای کوم زمیدار دی؟ انته یو کس. خنومونه دې بدلي را پک دا سينه را. یو خو خپل خو گور ی کیم چېر سر. دې وکاس جیب لمپ کې پي وستر گور. هلای کوم دې جیب کوترا خدا دا مبتدا او خبر دی بانی چه کانا یا دی چه کم مرگری دا افعال جی پا دی بانی داخل شی نو بیا مونگا مبتدا او خبر دستو ویو مبتدا تا دی کانا ایسم ویو او خبر تا دی کانا خبر ویو ده مبتدا خبر ورتنو ویو کوینه <فت> شوی <screams> <قع Civ package> <قر rainforest> خبر نوند میبدل شوی شوی شوی لکه مخ کتابي الله ربنا اللهم ابتدا ربنا خبر او اوچي اوچي اوچي الله ربنا اعوذ بالله دا اسم چې دی کنه نو دا د کانه لپاره اسم او ربنا ورته خبر خدانه شویل چې کنه الله ربنا کې الله مبتدا ده څو په دې پښه او هغه بدل شد رب ا ا داسبشي ا كان الله علي من حكيما انا ربانا تب ان غاد الله وكانا الله عليما اصل کې او الله علي الله عليم نو دا كان د وجد دي اغه حکم منسوخ شوه چې موږ اور تامل تدا او خبر وي اسم او خبر د کانه وایو نو ديته دي کانه او د دې مرګو تویل کیږي Cardinal Nawa Ser di Araventur ko da la Co هر ممتدا خبر هم کم منصوب کو یو زانت پره سب کو بلزان پر خبر خبر شرط تب چې کانه راشی او داغي مرګری راشی کانه په ذکر کې چې کم مرګری نو د دینه پس تديب یو اسمي بلې خبر اسم به مرفوع وي خبر به منصوب نه چې اسم به مرفوش او مرفوع تو کړهلو په مرفوعاتو کې دی لګیل ایدر توې کم کم سونه دی چې په کلام د عربی کې باغی معنی رفر اې یو غیره اسم ده کارا او داغه د مرګ ورو دا زو اوخته کوم چې کوم تاسو متوي کوم پيګه پيګه ربوکا دا اسم دکانشو قدیران خبر دکانشو نظر کمنسوب تی صحیح شو گا؟ او اسم مرفوض ربو پوشو گیا این اللہ ها, ها حضا این ابری ابری دا کوم سیزونه چې د مفتدا او د خبر حکم منسوخ کای یعنی بیا ورته مفتدا او خبر نشوي هغه په درې قسمه یو دا کان دی او د مرګري دویم انا او دا غ مرګري او دریم ون او دا غ مرګري صحیح نو دا کان خدا سره چل کوي چې اسم طرف اور کوي خبر تناسب اور کوي او این ندا چل کئی چی اسم تنصب ورکی خبر طرف ورکی او ظن ندا چل کئی چی دوارو تنصب ورکی صحیح و الصدق منجي الصدق فرشتيان اجا تورکئ اسید کو مبتدا دا منجین خبر دوڑا مرفوع ازکہ مبتدا او خبر مرفوع اس چے دے پہ کانہ داخل کو نو کانہ صدق منجین بشی صدق اسم دکانہ شو مرفوع اے او منجین خبر دکانہ شو منصوب اے ان پیراولا اینا صدق منجیون اینا زجلو کو اولی منصوب کو اسم او دویم طرف اور کئی چی خبری او کار کئی دکار وانا پیرا را پیرا را وانا تو صدق منجیان دوالو تینا سب ما گو مانو صدق و رشتیا می جاتو سوك بذيب ويشيب و دريق اسم سيزوني دي جدا مبتداو خبر منصوخ كي ورفعوك الاسم ونسبوك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر ورفعوك الاسم ونسبوك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر مرفو کوول اسم ل ل ل ل ک اسم کې همز وسطې د وور اوکل اسم په کار وکار خدا د دو ضرورت دووج دو نه کله د هم وست د قط جوړې ضرورت د شیر د و وکل اسم او رفا ورکول ستا اسم لا و نسبو کالخبر او نسب ورکول ستا خبر لرا بهاده الافعال بدي افعال و سر افعال کم دی کانا د اخواد دکانا مرگری دکانا حکم موتبر دا یو حکم دی راجع ا ا ا دا راجیح ورتہ څه کوی کنا ما تو گو اے کان زید عالم دا په اصل کې و زید عالم كان... مبتدا او خبره مو کانتی په داخل شو نو کان زید عالم شو کان زید اوست با کې که اختلاف ده چه دا زهدون خودمخ که نمرفو مبتدا مرفوی کنه اوست چه په کانه را لو نو بیان مرفو ده زه که سمده کانم نو آیا دا دا پخوان مرفو که د دی د وجي وجه مرفوش شد آغا زلاء دو امده پیو کنه نوی رفعه را پیو زلاء رفعه کنه بیده تو ایگر بخبره کنه نو ده وی وینا یا کانه ورتر طرف ور کړي حکم من مو تبردار راځي هغه پوشه ګوینشي کړی ورفع كل اسما ونصب كل خبر بهذه الافعال حكم معتبر محتبر. كان تشاشود ديدا مرغوري راشي ومبتدا وخبر ددين رستورازي مبتدا تا اسم ددي وي مرفوع او خبر خبر بددين بار خبر شي ابا منصوب شي نصب بشو زانه خبر الكاغا كان او داغي برګري کب وک ویکن وامص ضل با تا اصبح اضح وصار ليس مع ما برحه وما فت ام ما دام وما یو ده کانا یو سشهره؟ کانا بیساله وایا ایت زیمانا چکانا صدو پار رازیو سمانا صرف بتاؤس بویون بس سانی ترکیسه وکان ربک قدیرا ربک ای اسم شو قدیرا ای اسم او خبر بیسی منصوب بی منصوب بی جانی تلوی تلوی تلوی ناو نصب بی کفتح مرفوما نرفان رفان رفان رفان رفان بل ده امسا سشه؟ د امسا سا. مثال بسنگشن بس امسل جو و باردن او گر زید موسم یخ جو موسم, موسم تاوی تاوی بارد وانا یخ پوشه ای گنا اسم مرفود خبری دائی اغا اخوات کی مرگری دی ده کانا امسا بل ده غالا بل ضل وجوه مسوددند قرآن کراغلی ضل ضل دیتا افعال ناقصوی شوی وردام افعال ناقصو بیکان او دیدی مرگروتا مگورا ضل فیلی ناقصتی وجوه ایسا مسوددنی دنی کانگرس خبر دے ایسا میں مرفوی خبری صوبی پوی گے کرا پوی اور بزیر باتا بات عدو الاسلام حزینا شپتی رکا دشمن ده اسلام خفا و اسم ده باتشو او حزینا خبر ده باتشو اسم مرکوی خباری مش شای لگاوش شای تکی دواړه بل کې او ځی شي ان شاء الله بنعمته اخوانا دا الساهر hukum Ba iba iba baha ba ba sabako ko موت عیبان ستره چای جزو جایوی کنی سار را باز رو ستره نگور از ساهی رو از بحاد پار ازب شو او موت خبر شو ازم مرفوی خبری خبری ویگی کنو بیگی تباوی دا افعال ناقصه و حکم دادی چه ازم تبی رف ورکه خبر تبی نسب ورکه هم دقی خبرو نمون تایوی یو دیوی ویسال اضحاء بلد اضحاء اضحاء مثال بسنگي اضحاء طالب نشیطن اگر زیده طالب چست چالا چستی تیخات پشر انتیاریو نختم اضحاء طالب نشیطن تیت تولو بارا کده عرب اشعار دیتی پیدا پوئی گئی اضحائی شققق اثوابی اباد شایبی یا عمدی یبتغیل ادبا خجی خجی خجی خجی بل ده صورا صورا صورا الماء بخارا ده امون بخار جوشو بخار بجے مارد برا د لږی په شکل کې وخت ها صار الماء بخارا نو صار الماء الماء ای سبد د صاره لپاره او بخارا د خبر ده منسوب دی پویګه کنه پویګه پویګه نا نحو نحو ليس بل ليس على يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم خذ مثال جراند ليس الدرس مفهوما ترى الدرس نوې ليس الدرس مفهوما نو الدرس اسم شو مفهوما ني خبر شو دې سيزونه د دې تاسو په دا څه وي ګيوم څه دی لګيای په دا تاسو چې تاسو دا په تدتن لګي دې کوم رس وی خو وی خو تاسو کتاب کتاب کتاب مثال معما برح سره دا ما برح انا سره دا ما برح انا ما برح دې کوم دې دا باسم غاڑی ملاوانی گرام سیدنگا اسلام علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ربانہ دے خواب خجلی خجلی ما باری حا دیمی سال بس انگیس انگیس انگیس قرآن کی غراغل ہے امونگا غرمی سال نوائی جو آزیحین ہے لن نبرح علیہ آکی فین حتی مَا بَرِحَ الطَّالِبُ مُنْصِتًا لِأُسْتَاذِهِ حمشد الطالب چې غوګنی ول د استاد چې ما برح الطالب حمشد الطالب نو الطالبو اسم شو صرفنا اليك نثر من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا انصاد چپوالي تالي وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قل ورأسي سيدي ما زال ما زال لك ولا يزالون مختلفين قرآن كراغل ومعنا بنا سميسال ومعنا بنا سميسال ومعنا بنا سميسال ستاسو نوم دا ستاسو نوم ام محمد چې نه چانو چانو ما زال زيتون وا ما زال عمرو مغزال بكر مجتهدا محمدون اسم شو مجتهدا خبر شو صحیح شو یو مرفوده بل بل بل دین اخوا وزاحت کی کټ کې بياوړ من فق بل من فقا ددي افعالنا قسونا من فنکا خالدن مریضن ہمیشہ خالد سده بیمار دے خالدن ایزم شو خدا بلی سشلی سشلی سشلی پربسی ما فتح ما فتح محمد صدیقا ہمیشہ دا محمد سده دوسته اربزي ما دام ما دام ما دام ما دام بالصلاة والزكاة ما دمت حيا دمت تعتي اسمي وحيا اخبار ذهب باسم يقول ما دام زيد غنيا زيد ثري ماندار وما منها, وما منها تصرف احكم وما منها تصرف او اراد چې د دینه روتي وکم افعال احكم نو اریتم تدر حکم وکای شي سم مرفو خبرمنځه ای زادو چې کم ذکر کول کنه کانا امص ضل دا ټول اکثر د ماضي شي کر کوي څه شي نو د دین از شه دی مضاری جوړیږي د دین امر جوړیږي د دین مصدر جوړیږي نو هغه ټول به دغه هک هک هک هغه ماضی را کړي اے کانه ماضی مضاری راځي یعونو نو یعونو کې بندغه خبره خبره تاګه تو زه یعونو زید نا ایمان او امر ترازي كن كن قاعدا شناس يعني کینا مستر امر ترازي یعنی فعل کله ماضی وی کله مضاری وی کله امری خلا ده دي مصدرونه ندا خو در تماضی څخه کدا په شکل <سؤال> د ماضی کې وی شکل <سؤال> د مضاری کې شکل د امر کې په دې ټولو کې دغه حکم د چې اسم او خبر فتوب غواړي په دای تمدغه حکم وکا ا ته او حکم له به مالها تدرت دیتم درهوت موکا مارا تگور و ما منها تصرف او اغا افعال چددی مازینه تصرف متصرف شوی متصرف کیددا شي نورتی جوړ شوی احکم له حکم وک د اغه د پاره به ما پغه حکم سره لها چددی مازی افعال د پاره د کم حکموکو مازی افعال د پاره تاسو حکموکو خبر منصوب واری نو امده دغی افعال ناقصان که ته مزاری جوڑا کی که امر جوڑ کی که مستر د مثلی جوڑ کو نو ام بدرا کار کئی چه اسم ده مرفو واری خبری خبری که کان اوسی مثال نرلخی که کان اوس سمده کان اوسی سمده کان او فیر کان قائما زيد قائما ایزه خبر دیو زیدون اسم دی کله کله دیو بلغه حقی کی ورست کی دلته در لا قائمان زکو خبر مخ کی او زیدونی نو اصل کی زیدون خو اسم دی خو کله ورست کی کلمه مخ خبر پوشه دیگه در لدامو چی جایز دی چی دی خبر در اسم نمخ کشیسه خبرن نشتی و کن بررن کن بررن اعمت آگوره کانا نمازی ده او زید او کن بررن محنا ده شا شا شا بررن بررن احسان کو کو نیکی کو کو نو ماته ده اوس کو امر ده قوم دغه د ټانا نه خو کانه د مازیسی سیغه او کو د س ده د امر حکم ده بک ګوره ګوره ایسمه کفل خبره خبره ته جتاوی کون شا یا نتو نو اطبکه د نزمیر ده اغه ته وئ انت نو انت ایثم شو او دا برر خبر شو کته و ادهی سمبلان تاولید حتو پکارو نو اصل کې درتبراشی اغم مبنی اغم مبنیاتو کې اعراب محلی وی مبني بدلی اعراب بدلی واصبح صائما واصبح صائما اوته سبق پتہ ځهال کې چروجه دي نیولې نو اصبح فح فح یعنی انت دیکم امر ده اصبح دا په ناقص ته دنه په کې ضمیر دې 아이 اسم ده خبر legleg legleg zeh mbeh mbeh kulawsho kulawsho kulawsho kulawsho basta basta legleg waaji bekoishi